Частина сьома. Крамничка у Фішборні. Розділ перший. П'ятнадцять років містер Поллі був поважним власником крамниці у Фішборні. Це були роки, коли кожен день був нудним, а коли вони минули, здавалося, що вони пролетіли наче одна мить. Але тепер містер Поллі вже не мав гарного вигляду. Він був таким, яким я описав його на початку цієї історії. Тридцяти семи років, хворобливо огрядним, з тьмяним і жовтуватим кольором обличчя, з сердитими зморшками довкола очей. Він сидів на колоді під Фішборном і волав до небес над собою. «О, мезерна, нудна і безглузда діра!» На ньому був досить пошарпаний чорний ранковий сюртук і жилет, краватка з запасів крамниці, а капелюх для гольфу був сунутий на одне око. Вам могло здатися, що за ці 15 років химерна маленька квітка уяви містера Поллі вже зовсім зів'яла і померла, і вона не дала жодного живого зернятка. Але насправді вона все ще жила, як невгамовний голод до яскравих і чудових вражень, до витончених сторін життя, до краси. Він ще читав книжки, коли мав нагоду, книжки, які розповідали про славні місця за кордоном і славні часи, які витискали з життя багатий гумор і містили в собі насолоду від виразно згрупованих слів. Але, на жаль, таких книжок було небагато. А до газет і дешевої белетристики, якої дедалі більше у світі, містер Поллі не мав смаку. Бо в них не було епітетів і не було з ким поговорити, а він любив поговорити. А ще він мусив дбати про свою крамничку. Від самого початку він зненавидів цю маленьку крамничку. Він зняв її, щоб уникнути пререченості в особі Джонсона і тому, що Фішборн мав вплив на його уяву. Він не зважав на погано спроєктовані тісні кімнати, в яких йому доведеться жити, на незручності кухні на підвальному поверсі, яка взимку перетворювалася ще й на вітальню, на вузьке подвір'я, що впирається в подвір'я готелю «Роял Фішборн» на виснажливе сидіння в очікуванні покупців, на погані перспективи для торгівлі в Фішборні. Він уявляв собі мір'я спочатку за сніданком, ясного зимового ранку, в оточенні чудового запаху бекону, а потім за приготуванням кексів до чаю. Він також думав про те, як вони сидітимуть на пляжі в неділю після обіду як підуть на прогулянку в село за містом і збиратимуть маргаритки та маки. Але взагалі-то за сніданком зазвичай виникали суперечки, і до кексів, до чаю справа не доходила. А ще Міріам вважала, що це не дуже гарно, мовляв, в понеділях тинятися околицями. Шкода, що Мір'ям так і не змогла полюбити свій будинок. Він не сподобався їй, коли вона вперше його побачила, і подобався ще менше, коли вона його досліджувала. «Тут занадто багато сходів», – сказала вона, – «і якщо вугілля тримати в приміщенні, то буде багато мороки». «Я про це не подумав», – сказав містер Поллі, ідучи за нею. «Будинок буде важко тримати в чистоті». Сказала Мірям. Біла фарба це дуже добре, але бруднані виглядає страхітливо. Краще було б пофарбувати під мармур. Ось тут є місце, сказав містер Поллі, де ми могли б поставити квіти в горщиках. Це не для мене, категорично заперечила Мірям. У мене було достатньо клопоту, змінні та її мускусом. Перш ніж оселитися в своєму будинку, вони тиждень жили в дешевому пансіонаті. Вони купили деякі меблі в Стемптоні, переважно вживані, але столові прибори, порцеляна та постільна білизна були нові, хоч і дешеві, а решту вони придбали в крамницях Фішборна. Мір'ям, звільнившись від веселощів, притаманних рідній домівці, набула суворої та серйозної вдачі і весь час ходила з насупленими бровами, прагнучи досягти якогось ідеалу робити все як треба. Містер Поллі з певним завзяттям взявся за облаштування кремниці і голосно насвистував аж поки не з'явилася міріам і не сказала, що від його свисту у неї все перевертається в голові. Щойно містер Поллі зняв крамницю, як завісив вітрину яскравими плакатами, які без жодних вагань сповіщали про те, що крамниця відкривається. І тепер, коли він розкладав товар, вирішив показати Фішборну, на що здатне оформлення вітрини. Він збирався торгувати солом'яними капелюхами, купальними костюмами в смужку, легкими фланелевими сорочками, літніми краватками та готовими фланелевими штанами для чоловіків, юнаків та хлопців. Випадково він спостерігав за маленьким торговцем рибою через дорогу. І михцем побачив торговця порцеляною по сусідству і подумав, що дружній кивок не буде недоречним. А в першу неділю свого нового життя вони з Мір'ям ретельно вбралися. Він у весільно-похоронному капелюсі і сюртуку, а вона в своїй сірій сукні. І урочисто пішли до церкви. Більш респектабельну пару важко собі уявити і всі озиралися їм у слід. А наступного тижня все почало ставати на свої місця. З'явилося декілька покупців, переважно за купальними костюмами і капелюшними козирками, а в суботу ввечері за найдешевшими солом'яними капелюхами і краватками, І містера Поллі дедалі більше тягнуло до дверей крамниці, щоб зануритися в життя вулиці. Він побачив торговця порцеляною, який розпаковував ящик на краю тротуару, і зауважив, що сьогодні чудовий день. Торговець неохоче погодився і занурився в ящик так, що балакучого сусіда це ані трохи не заохотало. Завзята комерція Прошепотів містер Поллі, дивлячись на недоброзичливу спину сусіда. Розділ другий Мір'ям поєднувала завзятість з великою практичною нездатністю. У домі ніколи не було ні чистоти, ні порядку. Речі були завжди розкидані, познаходилися на стадії прибирання. І їжу вона готувала тільки тому, що її треба було готувати. З повною зневагою до її якості та наслідків її вживання. Їжа з-під її рук виходила або перевареною, або недовареною, і виглядала так само недоладно, як дикони, яких місіонер з примусу вдягає в одяг, що не відповідає їхнім розмірам. Така їжа занадто схильна поводитися образливо і бунтувати. Міріям перестала прислухатися до балачок свого чоловіка з того дня, як вийшла за нього заміж а в його присутності завжди морщила брови, вдаючи, що вона завжди заклопотана. В неї з'явилася підозра, яка, можливо, мала під собою законне підґрунтя, що її чоловік був лінивий. Він багато часу проводив у крамниці, читав. Це була його звичка, щоб лінуватися. І тепер почав шукати компанії для розмов. Він став частіше бувати в барі-готелю «Боже проведіння» і робив би це регулярно щовечора, якби карти, що набридли йому до смерті, не заважали розмові. Але постійні безглузді комбінації з 52 карт, взятих по 5 за раз, і мізерні хвилювання, що з цього випливають, не мали ніякого впливу на розум містера Поллі, який був водночас надто вразливий до вражень і надто легко втомлювався. Незабаром стало зрозуміло, що крамниця приносить прибуток лише в мінімальному обсязі, і Мір'ям не стала приховувати своєї думки, що він повинен викластися наповну і зробити щось, Хоча, що саме, важко було сказати. Розумієте, коли ви одного разу вклали весь свій капітал у крамницю, вам буде нелегко витягти його з неї назад. Якщо клієнти не будуть приходити до вас охоче і добровільно, то закон на їх боці. Ви не можете переслідувати людей на вулицях міста, змушуючи їх погрозами купувати фланеліві штани. Додаткові джерела доходу для торговця не завжди легко знайти. Вінтершет з крамниці велосипедів та грамофонів праворуч грав на органі в церкві. А Клем з крамниці іграшок був церковним сторожем. Гембел Зеленяр прислуговував за столом, а його дружина готувала їжу. А Картер – годинникар. Залишав справи дружині, поки сам мандрував околицями, ремонтуючи годинники. Але містер Поллі не мав жодного з цих ремесел, і, незважаючи на тихі, але наполегливі протести Мір'ям, не міг би здобути будь-якого ремесла. А літніми вечорами він їздив на велосипеді по окрузі. І якщо натрапляв на розпродаж, де були книжки, то нерідко витрачав половину наступного дня на те, щоб знову туди поїхати і безладно накупити їх. А потім приносив їх додому, перев'язавши мотузкою, і ховав відмір'ям під прилавком у крамниці. Знайти купу книжок – таке відкриття розбило б серце будь-якій дружині серйозним складом розуму. Вона завжди думала про те, щоб спалити ці знахідки, але її природна схильність до економії взяла гору. Книги, які він прочитав за ці 15 років. Він читав усе, що потрапляло до рук, окрім богослов'я. І коли він читав, його маленькі невдачі зникали, і до нього поверталося диво життя. Рутинне небажання вставати, відкривати крамницю, вдаючи, що витираєш пил з полиць, снідати магазинним яйцем, недовареним чи перевареним, або оселедцем, сирим чи обвугленим, і кавою, звареною мірям, повною дрібних частинок. Повертатися до крамниці, читати ранкову газету. Стояти на порозі і вітатися: "Добрий день!" до перехожих. Слухати плітки, чи спостерігати за незвичними відвідувачами. Все це зникало, як зникає глядацька зала в театрі, коли запалюють світло на сцені. Так потихеньку він придбав сотні книжок, старих запилених книжок, книжок з подертими обкладинками та зламаними палітурками, товстих книжок, на корінцях яких були голі нитки та клей. На думку Міріам, нікому не потрібний смітник, що відволікав її чоловіка від справ. Там були, наприклад, подорожі Лаперуза з безліччю тонких, виразних гравюр та найвідвертіших откровень про шляхи моряка XVIII століття, авантюриста і п'яниці, але взагалом гарної людини. Містер Поллі плив разом із ним з піднятими вітрилами відзеркалюючись у кришталевій воді. Його голова була сповнена думками про усміхнених, доброзичливих, смаглявих жінок, які посміхалися до нього і вкривали його голову вінками з незнайомих йому квітів. У нього також був фрагмент книги про втрачені палацею Катану. Ті величезні тераси, що потопають у первісному лісі, про творців яких – вже не залишилося людської пам'яті. З лаперузом він пов'язував розваги острівних ночей, і його ніколи не бентежило, що під час сутінкової різанини на острові голосів щось лилося на руки вбивці, наче теплий чай. Дивна, невимовна радість, радість влучної фрази, що перетворює констатацію найжахливішого факту на красу. Іще однією книгою, початку якої так і не довелося йому прочитати, був другий том «Мандрів абатів Гює та Габета». Він слідував за цими двома добрими людьми від їхніх уроків тибетської мови під керівництвом Сандури Бородатого, який називав їх віслюками на їхню безмежну користь і вкрав їхній запас масла. Через сотні пригод, до самого серця Лхаси. І це була жага, яку він ніколи не міг вгамувати. Знайти той перший том і дізнатися, звідки вони прийшли і хто вони насправді такі. Він читав Фенімора Купера і журнал Тома Крингла. Паралельно з Джосефом Конрадом і мріяв побачити людей, що живуть в Ост- і Вест-Індії. Від бажання – Побачити ці просякнуті сонцем землі у нього защиміло серце. Проза Конрада приносило йому насолоду, яку він ніколи не міг пояснити якийсь особливий ефект глибокого забарвлення. Одного разу він знайшов серед купи брудних шестипенсових книжок у Порт Бердоку, куди іноді їздив на своєму старезному велосипеді. Моряка-блудягу, Барта Кеннеді, і відтоді дивився на кожного волоцюгу, що сутулився на Фішборн-Хай-стріт, добрим і розуміючим поглядом. Стерна він читав з певною вдячністю і деяким здивуванням, але, з якоїсь незрозумілої мені причини, він ніколи не захоплювався Діккенсом. Проте він любив Левера і Катерину Текерея і всього дьома, поки не дійшов до віконта Дебражелона. Мене дивує його нечутливість до Дікенса, і я це фіксую, як і належить хорошому історику з визнанням мого здивування. Набагато зрозуміліше, що він не любив Скотта. І я припускаю, що саме через незнання правильної вимови слів він безмежно віддавав перевагу будь-якій прозі перед будь-яким віршованим текстом. Книгою, яку він перечитував із постійним задоволенням, були мандри Південною Америкою – Вотертона. Він навіть розважався тим, що вигадував описи інших птахів у ватертонівській манері – нових птахів, яких він сам вигадував. Птахів з особливостями, що змушували його сміятися, коли вони йому спадали на думку. Він намагався зробити так, щоб Распер, торговець залізними виробами, розділив з ним цю радість. Він також читав Бейтса про Амазонку, але коли дізнався, що з одного берега не видно іншого, він втратив через якусь таємничу дію в душі, яку я знову ж таки не можу зрозуміти, бодай десяту частину тієї насолоди, яку він отримував від цієї річки. Проте він читав про різні речі. Він досить добре познайомився з п'єсами Вільяма Шекспіра а у своїх мріях носив одяг епохи XV століття або Єлизаветинської епохи і блокав бурхливим, метушливим, сповненим таверн кипучим світом. Велика країна сублімованих речей – книжковий світи, щасливий притулок, перепочинок і порятунок від світу буденного. Найвидатнішим моментом цих п'ятнадцяти довгих років крамарства було те, що містер Поллі сидів за прилавком своєї досить погано освітленої крамниці, занурувшись у книжку або зітхаючи брався до роботи. А тим часом він мало рухався. Розлад шлунку зростав, поки не став панувати над усім його настроєм. Він погладшав і погіршав фізично. Настрій страждання затьмарював його небо, дрібниці дратували його все більше і більше, а на вимушений сміх зник з його вуст. У нього почало випадати волосся, і на потилиці утворилася велика лисина. Раптом одного дня до нього прийшло усвідомлення, забувши про ті книжки і все, що він пережив і побачив через них що він працює у своїй крамниці вже рівно 15 років, що йому скоро виповниться 40, що його життя за цей час не було варте того, щоб його прожити, що воно пройшло в апатичному, безвольному, ворожому і критичному середовищі, потворному в деталях і підлому в масштабах, і що воно врешті-решт привело його, до абсолютно безнадійного і похмурого світосприйняття. Розділ третій Я вже мав нагоду згадати і навіть цитував. Одного високочолого джентльмена, який живе у Хайбері, носить золоте пенсне і пише здебільшого в цій прекрасній кімнаті бібліотеці реформаторського клубу. Там він бореться з тим, що він називає соціальними проблемами. У безкровний, але часом, я думаю, треба визнати надзвичайно просвітницький спосіб. У нього є стійка ідея, що світ потребує чогось, що називається колективним розумом, що на практиці означає, що ви, я і всі ми повинні страшенно багато думати про речі, об'єднати результати, і зобов'язати себе бути безсоромно і наполегливо ясними і правдивими. Підтримувати і поважати, я припускаю, досконалу орду професорів, письменників, художників і неохайних людей з важким характером, замість того, щоб помірковано, розумно використовувати наші мізки для гри в гольф і бридж вдаючи, що почуття гумору заважає нам робити з ними щось інше. Що ж, цей куполоподібний монстр інтелекту стверджує, що містер Поллі був нещасливий саме через це. Суспільство, що швидко вдосконалюється, пише він, яке в цілому відмовляється замислитися над своїм майбутнім або зіткнутися зі складними проблемами своєї організації, перебуває саме в такому становищі, як людина, яка не думає про дієту або режим, яка утримується від ван і фізичних вправ і дає волю своїм апетитам. Вона накопичує марні і безцільні життя як людина накопичує жир і шкідливі продукти у своїй крові. Вона знижує свою колективну ефективність і бадьорість, а також приховує дискомфорт і страждання. Ніщо не може краще продемонструвати колективну тупість нашого суспільства, кричущу потребу в напруженому інтелектуальному оновленні, ніж розгляд тієї величезної маси непотрібних, незручних, Недостатньо освічених, непідготовлених і взагалі жалюгідних людей, яких ми маємо на увазі, коли використовуємо цей неточний і оманливий термін – нижчий середній клас. Я цитую ці фрагменти талановитого, хоч і неприємного сучасника, щоб показати, чого вони варті. Я відчуваю, що це увійшло сюди, як широкий аспект цієї історії. Я повертаюся до містера Поллі, який сидить на колоді і лається на східний вітер. І в мене виникає відчуття, що я пливу через безмежну прірву між загальним і окремим. З одного боку, людина розумна, яка ясно бачить, припускаю, що він ясно бачить, великий процес, який прирікає мільйони життів на перешкоди, дискомфорт і нещасливі обставини. І не дає нам жодної допомоги, жодного натяку, за допомогою якого ми могли б отримати ту кращу колективну волю і розум, яка могла б зупинити потік людських невдач. А з іншого боку, містер Поллі, який сидить на своїй колоді. Поллі, який сидить на своїй колоді, ненавчений, непопереджений, розгублений, засмучений, злий, не бачачи нічого, Окрім того, що він, так би мовити, оплутаний сірістю і дискомфортом, а життя танцює навколо нього. Містер Поллі зі здатністю до радості і краси, щонайменше такою ж гострою і тонкою, як у вас чи у мене. Розділ четвертий Я натякнув що наша матінка Англія забезпечила містера Поллі для управління його внутрішніми справами не краще, ніж для управління його зовнішніми справами. З безтурботною щедрістю вона дарує своїм дітям різноманітну їжу, яка не має аналогів у світовій історії, включаючи безліч приправ і консервованих заготовок, нових для людської економіки. І Міріам готувала їжу. Система містера Поллі, як заплутана і погано керована демократія, була доведена до стану вічного галасу і безладу, вимагаючи тепер злих і невідповідних внутрішніх задоволень, таких як соління з оцтом і смаження на свинині, а тепер мстивого зовнішнього самовираження, війни і кровопролиття по всьому світу. Тож містер Поллі був втягнутий у ненависть і низку неприємних сварок зі своїм орендодавцем, оптовиками та більшістю сусідів. Румбольд, торговець порцеляною по сусідству, із самого початку був налаштований вороже без жодної на те причини і завжди розпаковував свої ящики спиною до нового сусіда. І містер Поллі з самого початку обурювався і ненавидів цю нецивілізовану широту невиразної людяності. Хотів штовхнути її, штовхнути ногою, висміяти її. Але не можна висміяти хама, якщо не маєш друга, який би тебе підтримав, коли ти це робиш. Нарешті містер Поллі не витримав. Він підійшов і легенько підштовхнув Румбольда. — Привіт, — сказав Румбольд, раптово випроставшись і обернувшись. — Чи можемо ми мати іншу точку зору? — сказав містер Поллі. — Я втомився від цієї височини. — Що? — запитав містер Румбольд, відверто спантеличений. — З усіх хребетних тварин тільки людина піднімає обличчя до неба, чоловіче. «Ну, навіщо перевертати його?» Румбольд похитав головою з безпорадним виразом. «Не люблю так багато задніх дворів», – продовжував містер Поллі. Румбольд страждав у повній темряві. «Насправді мене вже нудить від того, що ви відвертаєтеся від мене, розумієте?» Велике світло осяяло Румбольда. «Так ось про що ви говорите?» – вигукнув він. «Саме так!» – сказав містер Поллі. Румбольк почухав вухо трьома соломинками, які тримав у руці. «Просто з того боку дме вітер!» – сказав він. «Через що вся ця митошня?» «Ніякої митошні!» – відповів містер Поллі. «Мимохіть, зауважу!» Мені це не подобається, старий, ось і все. Нічого не можу діяти, якщо вітер дме в мою сторону, сказав містер Румбольд, все ще далекий від того, щоб зрозуміти. Це звичайна вічливість, сказав містер Поллі. Треба розпаковувати речі, як мені зручно. Не можна розпаковувати речі, коли в очі летить солома. Не треба розпаковуватися, як свиня, що любить трюфелі. Чи не так? Трюфелі? Не треба розпаковуватися, як свиня. Містер Румбольд почав щось розуміти. «Свиня!» – сказав він вражений. «Ви назвали мене свинею?» «Це те, що я про вас думаю». Ану. Сказав Румбольд, несподівано розлютившись і закричавши, розмахуючи соломою. Забирайтеся до себе в будинок. Я не хочу з вами сваритися, і не хочу, щоб ви сварилися зі мною. Я не знаю, чого ви хочете, але я мирна людина, не петуща, і було б добре, якби ви теж були такими. Зрозуміли? Забирайтеся. Тобто, я вічливо прошу вас припинити розпаковувати речі спиною до мене. Свиня не може бути вічлива, а ви не тверезі. Забирайтеся до себе, а я продовжу розпаковувати речі. Ви, ви не при собі. Що ви маєте на увазі? Містер Поллі був спантеличений. Він раптово усвідомив що Румбольд був дуже кремезним чоловіком. «Повертайтеся до своєї крамниці і дозвольте мені зайнятися моїми справами», сказав містер Румбольд. «Припиніть називати мене свинею, чуєте? Не пхайте носа в чужі справи». «Я лише прийшов сюди з вічливим проханням». «Ви прийшли сюди, щоб влаштувати скандал. Я не хочу з вами розмовляти. Чуєте? Ви мені не подобаєтеся. Чуєте? І я не можу стояти тут весь день і сперечатися. Чуєте?» Пауза, впродовж якої вони оглядали один одного. Містеру Поллі спало на думку, що, можливо, він певною мірою неправий. Містер Румбольд, важко відсапуючись, пройшов повз нього з таким виглядом, ніби ніякого містера Поллі на світі не існує. Повернувся до містера Поллі презирливою спиною і пірнув усередину ящика. Містер Поллі стояв спантеличений. Чи повинен він штовхнути ногою цю тверду масу перед собою? Чи повинен він задати гучного удару ногою? Ні. Він глибоко занурив руки в кишені штанів, почав насвистувати і повернувся до власного порогу з виразом глибокої безтурботності. Там він деякий час під мелодією чоловіків з Гарлиха розмірковував над можливістю добряче відлупцювати містера Румбельда. Це було б чудово, і на мить задовольнило б його, але він вирішив не робити цього. З невизначених причин він не міг цього зробити. Він дуже повільно і вдумливо поправив свою краватку і зайшов до будинку. Нарешті він підійшов до вікна і скоса подивився на містера Румбольда. Містер Румбольд все ще розпаковував речі. Після цього випадку містер Поллі не мав жодного стосунку з містером Румбольдом протягом 15 років. Він продовжував ненавидіти. Одного разу здавалося, що Румбольд на грані банкрутства, але він зібрав своїх кредиторів, поговорив з ними, а потім продовжив розпаковувати речі так само тупо, як і раніше. Розділ п'ятий Гінкс Шорник, що знаходився за дві крамниці далі по вулиці, був зовсім іншим. Гінкс був агресором на ділі. Він був спортивним чоловіком, з тим смаком до клітинки в костюмі та вузьких штанів, який за задумом проведення так таємниче і незмінно асоціюється з схильністю до кінного спорту. Спочатку містер Поллі вподобав його як особистість, став часто бувати в готелі Боже проเวдіння під його проводом, випивав приховуючи велике невігластво щодо коней, аж поки Гінкс не став наполегливо вимагати від нього пограти в більярд або зробити ставку. Тоді містер Поллі почав ухилятися від зустрічей з ним, і Гінкс перестав приховувати свою думку про те, що містер Поллі насправді був, м'яко кажучи, ганчіркою. Однак він не припиняв розмов з містером Поллі, він приходив до нього щоразу, коли той з'являвся на порозі і розмовляв про спорт, жінок, бійки та гордість життя з атмосферою надзвичайної посвяти, аж поки містер Поллі не відчував себе найслабшою, недорозвинутою істотою, яка коли-небудь балансувала на межі зникнення. Тож він вигадував фрази про одяг Гінкса і довірив Расперу торговцю залізними виробами, свої думки щодо слабкостей Гінкса. Він називав його картатим кар'єристом, а про його ноги говорив, що вони тремтять Такі речі мають властивість доходити до людини. Одного разу містер Поллі стояв біля своїх дверей, коли на вулиці з'явився Гінкс. Зупинився і подивився на нього з дивним, злобливим виразом, ніби шукаючи чогось, що могло б його зацікавити. Містер Поллі махнув рукою в досить запізнілому привітанні. Містер Гінкс сплюнув на бруківку і, здавалося, замислився. Потім він грізно підійшов до містера Поллі, зупинився і заговорив крізь зуби серйозним довірливим тоном. Я чув, що ви розпускали про мене плітки, сказав він. Містер Поллі раптом відчув себе безпорадним. Наскільки мені відомо, ні, відповів він. Ні? А я знаю, що так, тварюко, ти багато ляскаєш язиком. Не знаю, відповів містер Поллі. Не знаєш? Будеш ляскати своїм дурним язиком про мене, і я дам тобі в око, чуєш? Містер Гінкс подивився холодно, але рішуче і знову плюнув. Зрозумів мене? — запитав він. Я нічого такого не пам'ятаю, — почав містер Поллі. Не пам'ятаєш? То я тобі нагадаю. Ти занадто часто плескаєш язиком. Бачиш це? і містер Гінкс, продемонструвавши містерові полі, виснянкуватий кулак надзвичайної величини і пружності, демонстративно звичній манері для пильного огляду зором і нюхом. Покрутив його туди-сюди, обережно потрясним якусь мить, потім обережно сховав його в кишеню, ніби про запас. Повільно і насторожено відступив, а потім відвернувся, наче в інших справах і перестав бути навіть зовні другом. Розділ шостий Рано чи пізно стосунки містера Поллі з усіма його колегами-торговцями були затьмарені якимось неприємним інцидентом, аж поки у нього не залишилося жодного друга, і самотність робила жахливими навіть стояння біля дверей його крамнички. Навколо нього розорялися кремниці, приходили нові люди, з'являлися нові знайомства. Але рано чи пізно розбрат був неминучий. Напруга, в якій жили ці погано нагодовані, погано забезпечені, нудьгуючі і заклопотані сусіди, робила його неминучим. Лише сам факт, що містеру Уполлі доводилося бачити їх щодня, що від них нікуди не дітися. Вже само собою було достатнім, щоб зробити їх майже нестерпними для його метушливого, але водночас діяльного розуму. Серед інших крамарів на Хай-стріт був бакалійник Чафелс – маленький, волохатий, мовчазний багатоженець, якого сусідська молодь зневажала через скандал із сестрою його дружини але який, тим не менш, був абсолютно нецікавий. І Тонкс, інший бакалійник, старий чоловік зі старою, дуже немічною дружиною, обоє занурені в побожність. Тонкс збанкрутував, і його місце зайняла філія Національної продовольчої компанії, з молодим менеджером, схожим на лисицю, за винятком того, що він не гавкав. Крамницю іграшок і солодощів тримала стара жінка з відразливими манерами. Їй належала також маленька рибна крамничка в кінці вулиці. Крамниця берлінської вовни, збанкрутувавши, перетворилася на газетний кіоск, потім перейшла до галантерейника, що торгував товарами повсякденного вжитку, і нарешті стала канцелярською крамницею. Три крамниці в кінці вулиці то занурювалися в банкрутство, то виходили з нього, перебуваючи в руках, то майстра з ремонту велосипедів, то продавця грамофонів, то тютюнового крамаря, то бакалійника. Але жоден з цих підприємців не приятелював із містером Поллі. Усі ці комерційні авантюристи були більшою чи меншою мірою розгубленими душами, що безтямно пливли назустріч шторму долі. Два молочарі з Фішборна були братами, які посварилися через заповіт батька і тепер ворогували між собою. Один був глухонімий і не приносив користі містерові Поллі, а другий спортивний чоловік з природженим страхом перед епітетами. Став на бік Гінкса. Отже, з усіх боків навколо нього, здавалося, були чужі люди, нецікаві люди, або люди, які мали до нього глибоку недовіру і ворожість. Магічне коло підозрілого, заклопотаного і дегуманізованого людства. Тож, отрута в його організмі отруювала світ навколо. Але Бумар – виноторговець, і Ташінгфорд – аптекар. Слід зазначити, були сповнені гордощів і вважали себе на голову вищими за містера Поллі. Вони ніколи не сварилися з ним, вважаючи за краще від самого початку поводитися так, ніби сварка вже мала місце. У процесі того, як внутрішня хвороба містера Поллі наростала, і він дедалі більше перетворювався на поле битви бродячих продуктів і ворогуючих соків. Він почав ненавидіти сам вигляд, як кажуть у народі, кожного з цих сусідів. Вони були там щодня і в усі дні, однакові, як відлуння його власної безвиході. Від них боліла вся його голова і потилиця. Вони робили його руки і ноги втомленими і безсилими. Повітря стало позбавленим смаку через них. Він втратив людську доброту. По обіді, як завжди, він просиджував в крамниці і смертельно ненавидів свої справи, свій будинок і Мір'ям, але боявся вийти на вулицю, бо його ненависть і страх до цих сусідів ще більше загострилися і посилилися. Він не міг змусити себе вийти на вулицю і кинути виклик спостережливим вікнам і холодним відстороненим очам. Останньою його дружбою була дружба з Распером, торговцем залізними виробами. Распер перейняв крамницю Воргтінгтона, приблизно через три роки після того, як відкрилася крамниця містера Поллі. Це був високий, ходорлявий, знервований чоловік із закинутою назад головою овальної форми, який старанно читав газети та огляд рецензій. Колись належав до якогось літературного товариства і мав якусь ваду піднебіння, що надавала його вимові, чарівності і цікавості в очах містера Поллі. Це було своєрідне клацання, наче у нього в шиї було щось середнє між хотінням і працюючим газовим лічильником. Його літературні захоплення не зовсім співпадали з літературними захопленнями Містера Поллі. Він вважав, що книги пишуться для того, щоб закріплювати великі думки, а мистецтво — це педагогіка у вигадливому вбранні. У нього не було ні почуття фрази, ні епітетів, ні багатства текстури. Але все ж він знав, що існують книги, і був сповнений великих бурхливих ідей на кшталт тих, які він називав «сучасна клац-думка». І, здавалося, був безглуздо і безпорадно стурбований благополуччям клац всієї раси. Містеру Поллі це клац снилося ночами. Уява містера Поллі підказувала йому, що голова Распера була найбільш яйцеподібною з усіх, які він коли-небудь бачив. Ця схожість тяжіла над ним, і коли він помічав, що суперечка з Распером стає дедалі гарячішою, він казав, «О, чоловіче, цю думку треба поварити ще, або ще кілька хвилин, щоб зварилося на твердо». Кип ще чоловіче, кип'яти сильніше» або «Кип'яти щонайменше шість хвилин» натяки, які Распер ніколи не міг зрозуміти, і врешті-решт почав ігнорувати, вважаючи їх частиною загальної екцентричності містера Поллі. Довгий час ця маленька особливість не кидала тіні на їхні стосунки але вона містила в собі насіння остаточного розриву. Часто в дні цієї дружби містер Поллі залишав свою крамницю і йшов до закладу містера Распера, ставав у дверях і запитував, як справи чоловіче, і проводив з ним цілу годину, а іноді Распер заходив до його крамниці зі словами, чули останні новини, і проводив там решту ранку. Потім містер Распер одружився і одружився дуже необачно з жінкою, яка була абсолютно нецікава містеру Поллі. Від першого ж дня її появи між ними виникла прохолода. Містер Поллі не міг позбутися думки, коли бачив її, що вона занадто щільно забирає волосся з чола, що її лікті занадто незграбні. Його бажання не згадувати про ці речі у влучних виразах, які так рясно з'являлися в його голові, змушувало його ніяко віти в її присутності, і це створювало у неї враження, що він приховує від неї якусь ганебну таємницю. Вона вирішила, що він має поганий вплив на її чоловіка, і взяла собі за правило з'являтися щоразу, коли чула, як він розмовляє з Распером. Одного разу вони сперечалися про німецьку загрозу. Я думаю, клац, що вони нападуть на нас, сказав Распер. Нічого подібного. Вільям не з тих, хто боїться. Ось побачиш, клац чоловіче. Тільки цього я не побачу. Не пройде клац і п'яти років. Нічого подібного. — Так. — Ні. — О, не завадить поварити цю думку ще, — сказав містер Поллі. Потім він підняв голову і побачив місіс Распер, яка стояла за прилавком, наполовину прихована купою лопат, садових ножиць і машинкою для чищення ножів. Із її виразу обличчя він миттєво збагнув, що вона все зрозуміла. Розмова стихла, і містер Поллі пішов до себе. Після цього відчуження невпинно зростало. Містер Распер взагалі перестав заходити до нього, а містер Поллі звертався до Распера тільки в випадках крайньої необхідності. І все, що вони говорили одне одному, тепер зводилося до категоричних заперечень на підвищених тонах. Распера неясно попередили, що містер Поллі його ображає і знущається з нього. Але він не міг зрозуміти, в чому саме, і тепер йому здавалося, що кожне слово містера Поллі може бути образою, яка заслуговує на його обурення, тим більше, що вона була замаскована. Невдовзі містер Поллі взагалі перестав звертатися до містера Распера. І тоді містер Распер Керуючись незрозумілими думками, почав страждати на особливу короткозорість, яка стосувалася лише містера Поллі. Коли з'являвся містер Поллі, він дивився в інший бік, і його велике овальне обличчя набувало виразу свідомого спокою і навмисного щасливого невідання, який міг би звести з розуму набагато менш дратівливу людину, ніж містер Поллі. Це викликало сильне бажання насміхатися і мавпувати, і породжувало особливо призирливий кашель. А одного разу містер Поллі потрапив в аварію на велосипеді. Його велосипед був уже дуже старий. І одним із супутних ознак старіння велосипеда є те, що в нього псуються гальма. Це відповідає тій стадії людського дряхління коли у старого джентльмена випадають передні зуби. Це сталося саме тоді, коли містер Поллі наближався до крамниці містера Распера. І нещасний випадок, коли автомобіль намагався об'їхати Іс на протилежному боці, не залишив містеру Поллі вибору, окрім як виїхати на тротуар і злізти з велосипеда. Він завжди звик не поспішати, і натискати на ліву педаль в найнижчій точці, але цього разу гальма не спрацювали, і педаль підняла його ногу ще на один оберт, перш ніж він зрозумів, що сталося. Містер Поллі опинився серед різноманітних дзвінких речей, якими містер Распер прикрасив фасад своєї крамниці, цинкових сміттєвих баків, господарських відер, газонокосарок, граблів, лопат і всіляких брязкетливих речей, перш ніж він встиг злізти з велосипеда. В останню хвилину перед катастрофою він пережив один з тих болісних моментів безпорадного гніву і напруження, які, здається, тривають цілу вічність, коли людина сприймає все і не думає ні про що, окрім слів, які краще б забути. Він з гуркотом шпурнув відра через дверний отвір і однією ногою опинився в сміттєвому баку серед величезного гуркоту падаючих залізних речей. Скрізь розклали свої відра, закричав він і побачив містера Распера, який виходив зі своєї крамниці з обличчям, насупленим від гніву, як вітрило корабля, що наскочив на рифи. Якось мить він мовчки розмахував руками. «Це, клац, ви наробили?» – сказав він нарешті. «Бляшані пастки!» – сказав містер Поллі. «То це ви, клац, наробили?» «Зайняли весь тротуар так, наче це благословенне місто належить вам. Тьху!» і містер Поллі, намагаючись зробити гідний рух, вперше усвідомив, що його нога потрапила у полон до сміттєвого бака. Із гнівним обличчям він якийсь час дуже сильно бив бак ногою, а потім з гуркотом відправив його до бордюру. Дорогою бак зачепив якесь відро. Тоді містер Поллі підняв велосипед і хотів продовжити свій шлях додому. Але рука містера Распера зупинила його. Покладіть клац, все на місце. Сам поклади. Ви повинні клац покласти це на місце. Забирайся геть з дороги. Містер Распер поклав одну руку на кермо велосипеда, а іншою міцно схопив містера Поллі за комір. Після чого містер Поллі крикнув: "Пусти мене!" І ще раз. «Чуєш? Відпусти!» А потім зі всієї сили штовхнув його ліктем в живіт. Після цього містер Распер, з гучним, несамовитим криком, більше схожим на «Ву!» клац, ніж на будь-яку іншу комбінацію літер, відпустив кермо велосипеда, схопив містера Полі за кашкет і волосся та потягнув його голову і плечі вниз. При цьому містер Поллі, вигукуючи такі слова, які всі знають, але які ніхто не друкує, що сили уперся в живіт містера Распера, підставив йому ногу і після приголомшливих миттєвостей хитання впав головою вниз разом з ним посеред лопат і відер. Там, на тротуарі... Ці недосвідчені діти безтурботного віку, не навчені володіти зброєю і не пристосовані до жорстокості, віддалися аматорським і абсурдним спробам завдати один одному болю і каліцтва, найвідчутнішими наслідками яких були запилені спини, скуйовджене волосся і розірвані та скручені кумірці. Містер Поллі випадково потрапив пальцем до роти містера Распера, і деякий час щиро намагався подовжити цей отвір у напрямку вуха містера Распера. Перш ніж містеру Расперу спало на думку вкусити його, та й то не дуже сильно, тоді як містер Распер майже повністю зосередився на спробі розтерти обличчя містера Поллі оббрутівку. Від першого до останнього моменту цієї бійки вони не пролили жодної каплі крові. Потім кожному з них здалося, що інший став наділений багатьма руками, кількома голосами і величезним запасом сили. Вони скорилися долі і перестали боротися. Їх відірвали один від одного і схопили скандально налаштовані, але внутрішньо задоволені сусіди і запропонували пояснити, в чому тут справа. Він повинен, клац, все поставити на місце, – сказав містер Распер, опинившись в майстерних руках Їнкса. Просто попросив його, клац, поставити все на місце. Містер Поллі перебував під владою маленького клемпа з магазину іграшок, який тримав його руки у складний і незручний спосіб, який, як він потім пояснив Вінтершеду, був поєднанням чогось романтичного під назвою джиу-джитсу і чогось ще більш романтичного під назвою поліцейський захват. Відра, пояснював містер Поллі уривчастими фрагментами, затамувавши подих. По всій дорозі Відра перегородив вулицю своїми відрами, погляньте на них. «Навмисно, Клац, в'їхав Клац у мій товар, постійно мене дратує», – пояснював містер Распер. Обидва вони були надзвичайно серйозними та розважливими у своїх висловлюваннях. Вони хотіли, щоб усі сприймали їх як відповідальних та розумних людей, які діють за любові до справедливості та заради вічного блага світу. Вони відчували, що повинні ставитися до цієї справи як до глибокої і суспільно значущої. Вони хотіли пояснити, розповісти і показати всю необхідність того, що вони робили. Містер Поллі був переконаний, що ніколи в житті не був таким абсолютно правильним, як тоді, коли засунув ногу сміттєвий бак. А містер Распер – Вважав свою хватку за волосся містера Поллі єдиним бездоганним поривом у своїй нічим непримітній кар'єрі. Але вони чітко усвідомлювали, що можуть легко стати смішними, якщо не будуть обережними, якщо на секунду переступлять межу високого духу і безжальної гідності, яку вони досі зберігали. Вони усвідомлювали, що за будь-яку ціну не повинні стати смішними. Містер Чафелз, скандальний бакалійник, приєднався до натовпу навколо головних учасників бойових дій, безмовний як вигнанець, із сумним, засмученим, доброзичливим виразом обличчя підняв велосипед містера Поллі. Хлопчик на побігеньках Гамбела, натхненний його прикладом, повернув сміттєвий бак і відра на своє місце. «Він повинен, клац, сам їх зібрати!» запротестував містер Распер. «Що це все означає?» запитав містер Гінкс втретє, злегка струснувши містера Распера. «То як він вас обзивав?» «Я просто натрапив на його відра!» Як і міг натрапити будь-хто інший, відповів містер Поллі. А він вискочив і відшмагав мене. Це напад, сказав містер Распер. То він напав на мене, сказав містер Поллі. Стрибнув клац у мій сміттєвий бак. Це напад чи ні? Краще припиніть це, сказав містер Гінкс. «Дуже шкода, що вони так негарно себе поводять, обидва», – сказав містер Чаффелс, радий, що цього разу виявився морально неушкодженим. «Хтось бачив, як це почалося», – запитав містер Вінтершет. «Я була в крамниці», – несподівано сказала місіс Расперс з порога пронизавши маленьку групу чоловіків і хлопчаків гострим жахом від несподіваного жіночого голосу. Якщо вам потрібен свідок, то, гадаю, у мене є язик, гадаю, у мене є голос, бо я бачила, як поранили мого власного чоловіка. Мій чоловік вийшов і поговорив з містером Поллі, який зістрибнув з велосипеда серед наших відер і речей, і відразу ж вдарив його в живіт. Відразу ж. Найжорстокішим чином вдарив його, якраз після вечері, а він у мене дуже слабкий. Я могла б закричати, але Распер одразу ж схопив його. «Я піду». Раптово сказав містер Поллі, звільняючись від англо-японської хватки і простягаючи руку до свого велосипеда Я навчу тебе, клац, залишати чужі речі в спокої. Сказав містер Распер з виглядом людини, яка дала урок. Свідчення місіс Распер невпинно продовжувалися на другому плані. Я подам на вас до суду. Сказав містер Поллі, збираючись їхати далі. «Я теж», – відповів містер Распер. Хтось простягнув містеру Поллі комірець. «Це ваш?» Містер Поллі дослідив свою шию. «Гадаю, що так. Хтось бачив мою кроватку». Маленький хлопчик витягнув з пилюки брудну смужку плямистого синього шовку. «Через таких, як ви, людське життя в небезпеці!» промовив на прощання містер Полі. «Через таких, як ти, теж!» відповів містер Распер. І вони отримали невелике задоволення від суду, який взагалі відмовився сприймати невблаганну коректність поведінки обох сторін, і дорікнув місіс Распер за її завзяття, звертаючись до неї м'яко, Твердо, але роздратовано. Як то моя добра місіс? І кажучи їй, відповідайте на запитання. Прошу, відповідайте на запитання. Шкода, сказав голова суду, намагаючись зберегти мир, що ви не можете поводитися як поважні торговці. Дуже шкода. Поганий приклад для молоді і все таке. Ви не робите нічого доброго місту. Не робите нічого доброго собі, коли подаєте такий приклад іншим. А якщо всі ремісники з цього міста будуть шкрябати бруківку після обіду? Вважайте, що цього разу ми відпускаємо вас дуже легко і сподіваємося, що це буде для вас попередженням. Дуже прикрий випадок. Ви згодні? Останнє запитання він адресував своїм колегам. Так, саме так, відповів колега праворуч. Так, клац, промовив містер Распер. Розділ сьомий. Але огида, що охопила містера Поллі, коли він сидів на колоді, мала іншу глибшу причину, ніж сварка з Распером і приниження перед окружним судом. Першу за всю свою ділову кар'єру він не мав грошей на орендну плату за квартал, що наближався. І наскільки він міг довіряти власним підрахункам, йому не вистачало 60 чи 70 фунтів, щоб стати платоспроможним. І це був результат 15 років пасивного існування в атмосфері нудьги в найкращі роки його життя. Що б сказала Мірія, коли б дізналася про це? і була поставлена перед фактом вигнання, бо зна якого вигнання, з їхнього теперішнього дому. Він знав, що вона бурчатиме, сваритиметься і стане безпорадною, і тим більше, що він теж нічого не зможе діяти. Вона скаже, що йому треба було більше працювати, і ще сотню подібних дратіливих, безглуздих речей, Такі думки містера Поллі не потребують допомоги неперетравленої холодної свинини, холодної картоплі, щоб затьмарити душу, а з цими допоміжними засобами у його душі і справді було чорно. «Піду, краще пройдуся», – сказав нарешті містер Поллі, і після майже нестерпних роздумів сів лицем в інший бік, закинувши ногу на ногу. Деякий час він сидів нерухомо. «Вбити себе!» – пробурмотів він і нарешті встав з колоди. Ця думка повернулася до нього сьогодні з дедалі більшою привабливістю, особливо після їжі. Він відчував, що життя не може запропонувати йому більше щастя. Він ненавидів Міріам і не міг від неї втекти, щоб не сталося а на залишок життя чекала праця і боротьба праця і боротьба з розбитим серцем і виснаженою мужністю щоб підтримувати цей похмурий дует. життя застраховане сказав містер поллі крамниця застрахована я не бачу щоб це завдало якоїсь шкоди їй чи комусь іншому він засунув руки в кишені боляче не буде сказав він, і він почав розробляти план. Йому було дуже цікаво розробляти свій план. Його обличчя стало менш нещасним, а крок прискорився. Ніщо в світі так не знімає меланхолію, як прогулянка і робота уяви при плануванні майбутніх дій, і незабаром гнівний вираз нещастя зник з обличчя містера Поллі. Йому треба було зробити все таємно і ретельно продумано, бо інакше могли виникнути труднощі зі страховкою. Він почав обмірковувати, як можна обійти ці труднощі. Він довго гуляв бо який сенс поспішати до крамниці, коли ти не тільки неплатоспроможний, але й дуже скоро помреш. Обід і східний вітер втратили свою зловісну владу над його душею, і коли він нарешті повернувся до Фішборн-Хай-Стріт, його обличчя було незвично світлим, і він дуже хотів їсти. Тож він зайшов до бакалійної крамниці і купив грубо розфарбовану бляшанку з яскраво-рожевою рибоподібною речовиною, відомою як глибоководний лосось. Він вирішив з'їсти її, незважаючи на вартість, зоцтом сіллю і перцем на вечерю. Він так і зробив, а оскільки вони з Мір'ям рідко розмовляли, а Мір'ям вважала, що честь і його недавня поведінка вимагають ворожого мовчання, він їв швидко, вдосталь і невдовзі спохмурнів. Він їв на самоті, бо Мір'ям утрималася, щоб показати, що вона відчуває його марнотратство. Потім він трохи поблукав по хай стріт, подумав, що це пекельне місце. Спробував запалити свою люльку, яка виявилася смердючою і гіркою, і втомлено пішов спати. Він проспав близько години, а потім прокинувся і споглядав згорблену спину Міріам і розмірковував над таємницею життя, а також над світлою привабливою ідеєю покінчити назавжди з усім, що замикало його в собі. Цією світлою ідеєю, яка засяяла, як зловісна зірка, над усім смородом і темрявою його страждань.